З кляним намордником. Але та установа нікого не питатиме про твою адресу. Сама знайде тебе на землі, в небесах і на морі, а коли треба, то і під землею. Тому на останні рідки лесиного листа я майже не зверну уваги. Ну, питали, ну писали, ну, може, не пишуть. А що зміниться в моєму житті і взагалі, що зміниться? Тут, положає розповідає про рознарядку на область. Там рознарядка на студентів, рознарядка на відданість вождю. Велика лотерея для маленьких людей, які гризуться між собою, мов собаки, щоб вихопити щасливий номер. І вся то наша життя є борьба. Борьба. Коли звести все життя до боротьби, то перемагатиме тільки нахабна примітивність, а творче начало поволі відступатиме, поки й зникне зовсім. А що ж тоді зостанеться? Положаї і сироти? Академік Лисенко твердить, що в природі боротьба точиться тільки між видами, а всередині кожного виду боротьби немає зовсім. Там взаємопідтримка, взаємодопомога взаємозбереження. А у кущі бузини пагони тягнуться до сонця не тому, що хочуть випередити своїх сусідів, а тому, що допомагають один одному. Тоді чому ж сам академік Лисенко діє всупереч власній теорії? Чи, може, він належить не до того виду, що академік Вавіло, замучений голодом у саратовській тюрмі, а до виду трактористки Ангеліної? Положай тоді в польовому вагончику нагадував про кадр з кінофільму Аурелі де Сталін веде трактор. «Ми железним конем все поля обойдем». Мене той фільм вразив, навіть, мов би, налякав саме постаттю Сталіна на похороні Леніна. Хутряна, доха, валянки, шапка з довгими навушниками – Весь волохати, як сибірські ведмідь, вождь для каву уже самим своїм виглядом. Навмисне це зроблено, чи не догляд режисера? Адже на картині «Шурпіна. Утра нашої родини вождь весь у білому, мудрий і ласкавий, і газети на випередки писали. Серед неоглядних просторів колгоспних полів, спостерігаючи-вируючи трудове життя радянської країни, стоїть її вождь і мудрий кормчий. Хвалив вождя і поет Твардовський, якого ми боготворили на фронті безсмертного Васю Теркіна і автор смішних віршиків про дядю Степу Сергій Михалкову. «Великий Ленин мне глаза відкрив, і смело я гляжу вперед. Великий Сталін наш союз сплатив, любимий вождь к победам нас ведет». Тривало велике змагання у вірності і відданості. Я теж колись брав у ньому участь, вигукуючи за Родину, за Сталіна, а тоді полюючи за хлястиками, як гірко жартував Гаврило Панасович Михно. Але тепер навіть вірну підданість можна було демонструвати тільки за рознарядкою, велике ім'я обрамлювалося тільки іменами знаними, видатними, славнозвісними а щоб надати їм більшого близьку, інші імена затоптувалися в бруд, відкидалися в непам'ять. Після письменників, музикантів, учених настали черги і для воїнів, і не тільки для таких непомітних гвинтиків війни, як я, і навіть не для генералів, як Тілєгін, а вже і для великих маршалів, і найперше для тих двох, що командували парадом перемоги в Москві. Жукова, якого всі ми бачили тільки міністром оборони, запхали в якийсь військовий округ, а Рокосовського то й взагалі вислали з країни, віддавши Польщі. В газетах голосували ми, ми», ми а я сидів у своєму степу і думав про те, що треба писати «нас, нас, нас» у Баранічий ріг, в сміття, в потерті, в пил і прах. І нікому не поскаржишся, нікому не скажеш, Не відкриєш очей.